а Северин так вибирався з дому, щоб застати накриту скриню, мати подавала і йому наповнену миску. І він, не забуваючи орудувати ложкою, починав пропонувати батькові політичні теми. Тонко вловлював, що батька в цю мить найбільше пече і починав з усіма подробицями розглядати проблему. Щось схоже й в мене. Всюду я стараюся спровокувати розмову про безнадійне становище. Я тру в кишені паперову марку, подаровану панянками, і не наважуюся купити за неї селянського коржика. Бо хто знає, може ці українці змилосердилися над своїм братом? Як мене не довели Господи почне вирятовувати з біди Олексин і Павлів у гурток друзів? Тоді моє прізвище навічно запишуть до якоїсь резолюції, передадуть її в закордонні архіви. І мені не допоможе навіть те, що буду кричати. Я – це не я. Поки що, наприклад, важко судити, як поведеться посмертна кривов'язова доля, але чогось мені здається, що його запишуть до якоїсь вічної резолюції. У мене душа терпне перед таким прийдешнім, і якось перед наступом мене з одним поляком послали в розвідку. Ми переповзли розмокле глинисько, яке називалося нічийним тереном, і захопили живого сплячого ворога. Поляк подивився на мене, я на нього, і ми тихенько, щоб не розбудити ворога, полізли назад і доповіли отаманам, що першу лінію траншей займає піхотний батальйон. Цілої півночі по цій лінії били гармати. Вранці нашу роту все-таки не посміли кинути в атаку проти батальйону. Не озивалися і з того боку, але я бачив, як над бруствером схожа на мишу сновигає кашкетина ворога. Ми з поляком перезирнулися, розсміялися і риготали до колюку у животі. Дай Боже, щоб усі так шанували поляків, росіян чи австрійців. Але я вже про це думав. Поодинокі люди нічого не вирішують. Народ скований системою, система штовхає його на інший народ, затуманює розум, засліплює очі, і сльозами його не розжалобиш. Отой нещасний живецький не має зла проти мене, я не маю проти нього, та він виробляє деревця для карабінів, якими нас тримають у покорі. Це нині вигідно, завдяки цьому живецькій з Вандою не тримтять над шматком насущного. А на вечорова ненависть мене виводить з себе. Це темний чоловік. Олексин і Павлів у гурток друзів напускатиме його з ножем на материнські груди офіцерських жінок. Боже, як усе заплуталося. Якби я був паном вождем, я б своєму народові день при день говорив. Пам'ятайте, Кривда народжує кривду. Ага, пани вожді, посилаючи кривдити репетують. Ви йдете на святе діло. Забагато людей у цьому світі живуть торгами, спекуляцією, а не працею. Я бачу по цьому польському урядові. Поляки теж чекали його сотні років, і він за кілька місяців заповнився тупими, бездарними і лінивими перекупками, що продають надії і приспокійно точать кров із жил. Львів потопав у снігах. Дорогу більш-менш пробили тільки на цвинтар. Чим далі в місто, стежки ставали вущі й мілкіші, а на Ринкову площу не ступала жодна нога. Ледве помітний слід вів до будинку, в якому мешкала Марійка Вістун. Я чогось подумав, що це прийшла Марійка. «Ти вже у Львові?» – стріла вона мене втішно. Вже встиг справити по Куцькому похорон. Вчора з нашого будинку аж трьох ховали. Та не стріп снігу, я люблю в хаті його запах. Я теж недавно прийшла, була в Мигельської, побіцяла, що зайде, та знайде мені роботу. В метрополичій друкарні перекладають з церковно євангеліє. Потрібні коректори. Дозволиш? Я усміхнувся і, кинувши на підвіконня шапку, сів на канапу. Так? запитала Маріка. Правду кажучи, не хотілося б, щоб ти була в тому колі. Вона була в шерстяному светрі під шию, широкій спідничці і високих чобітках. Я помітив, що в її рухах.